Радіо Родина радіо вашої родини. Радіо Родина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу Українського радіо у студії Анна Русакова та Юлія Карпінська. Добрий день, друзі. Гарного вам настрою та залишайтеся з нами. Сьогодні у випуску на вас чекає Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Олександра Авраменка. Розповідь про те, що подарувати друзям. А також в програмі «Старшокласник» разом із учнями київських шкіл поміркуємо, як впливає на нас реклама і що краще – жити майбутнім або спробувати насолоджуватися сьогоденням. Тож приєднуйтесь! Але перш ніж перейти до філософських тем, поговоримо трохи про красу нашої мови. Чи любиш слухати ти наші українські малозвучні пісні? Дуже люблю. Вони мене надихають. А найулюбленіша пісня – це «Червона рута». А я у захваті від сучасних українських пісень. Особливо «Океан Ельзи» мені подобається. Я з тобою погоджуюсь. Це ж яким талантом має бути наділена людина, щоб писати такі тексти? Та й грамотністю також. Я зрозуміла, Аню. Ти маєш на увазі, що вже час слухати черговий випуск програми «Загадки мови». Думаю, нашим слухачам він буде до вподоби. Саме так, Юлю. Адже ведучий програми «Мовознавець» Олександр Авраменко сьогодні підготував багато цікавої та корисної інформації. Тож пропоную послухати разом. Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми з вами поведемо розмову про художнє слово, тобто про мову художніх творів. Але не суто українських письменників, як ми це зазвичай робимо, а більше будемо говорити про приклад творів з іноземних літератур чи з української на іноземні мови. Гадаю, що вам цікаво буде послухати розмову із доктором філологічних наук, професором Київського університету імені Бориса Грінченка Володимиром Івановичем Кузьменком. Добрий день, Володимир Івановичу! Доброго дня. Я так здогадуюся, що перекладач – це людина, яка повинна не тільки добре знати іноземну мову, а й добре відчувати... Обидві мови, з якої на яку перекладає, мати і ще, мабуть, мистецький цей поетичний хист чи хист прозаїка. Чи достатньо просто вивчити добру іноземну мову, її, скажімо, береш словник і автоматично перекладаєш? Ще Микола Ворони говорив: гарний поет може бути поганим перекладачем, але гарний перекладач ніколи не може бути поганим поетом. Тобто, в іпостасі перекладача повинно бути кілька і мистецький хист, передовсім і відчуття слова, ну і безперечно, бездоганне знання мов, як мови оригіналу, так і рідної мови, знання культури Обуту реалії, історії того народу, з якого він перекладає, ну і багато інших речей. Скажіть, а які от перекладачі вважаються у нас наймайстернішими, тобто найвідомішими? Напевно, Максим Рильський, Микола ну, Лукаш. Ви знаєте, українська перекладацька школа одна з найкращих у світі, і це визнано світовими майстрами літератури художнього перекладу. Це ще задовго до Рильського, скажімо, Франко його школи Лесі Українки і той же Вороний. Ну зрештою неокласики, крім Рильської, Микола Зарольки перекладав радіа і, і, і, і свою і мені ту камену з латинських авторів, римських я маю на увазі, і Драйхмара, Ну, а тоді вже безперечно, і Павлотечина, і Микола Бажани, і Лукаш, і Кочур. І тут тут фактично такі зірки першої величини на небосхилі світового художнього перекладу, що кожен з них становить цілу сторінку. Ви знаєте, я хочу абсолютно не просто погодитися, а підтвердити своїм власним досвідом, от коли батьки запитують, яких авторів найкраще читати для того, щоб збагачувати словних дітей. Ви знаєте, я рекомендую не тільки наших українських письменників, Твори зарубіжної літератури саме в українських перекладах. Тому що я, як філолог, відчуваю, що така робота ведеться під час перекладу над кожним словом, тому що за словом може бути закріплена національний колорит. Певне навіть звучання, звуковий образ, який підсилює сприйняття художнього тексту, конкретної думки. Ми знаємо, є такі засоби, як асонанс, літерація повтор однакових приголосних, це літерація повтороднакових голосних, які створюють такий своєрідний звуковий малюнок. Особливо це важливо в поетичних текстах. Також, коли читаєш переклади, то така лексика різнобарна настільки яка багата лексика, настільки гнучка українська мова. Ось тут по-особливому відчуваю. Візьмемо, скажімо, Стиль Довженка чи Стельмаха і перекладений текст. І всюди художнє мовлення, але абсолютно різна стилістика. Ви знаєте, що Робін Тронат тогор говорив, що не можна заслужити посмішку коханою через посередника. А все те, що говорити і вірно, але ідеальний варіант безперечно, якби читач знав і Оригінал. оригіналу, і ту мову, на яку перекладено, ну, але в зв'язку з тим, що в нашому світі, коли на все не вистачає часу в тому числі і ми там на опанування, мов то безперечно, ми користуємося послугами перекладачів. Але ще стародавні греки говорили, чим більше знаємо в людина, тим більше вона людина. Зрештою, і от саме перекладачі допомагають нам відчути колорит, специфіку того народу, з яким ми через посередникового цього, скажімо, письменника, який його репрезентує, спілкуємося. Ну і тут багато факторів від впливають на свідомість реципієнта або читача. Якщо майстер в найвищому смислі цього слова є знавцем свої справи, то він безперечно донесе колорит передовсім, бо з великим рахунком адекватно перет дати очевидно неможливо, особливо поезію. Ми тільки наближаємося щоразу до оригіналу. Чому кажуть, що кожне покоління повинно мати свій переклад великого першотвору. Ми пройшло там 30-40 років, вже змінились реалії, часові якісь виміри, і це покоління вимагає по-своєму прочитати те, або іншого передати, перекладу, так, інш, іншого перекладу mm -hmm. нового. І, і цей процес безконечний, як мене. В одній із попередніх передач я спілкувався з відомим українським учителем Надією Матвієнко і згадували ми про те, що є такі, знаєте, українські слова, за якими закріплено цілу епоху. певну енергетику. Духовність, навіть десь якийсь мистецький аспект. Я конкретно наводив приклад пісню про рушник. Скажімо, якщо сьогодні прикласти російською мовою пісня про палатінце, то це десь певною мірою викликає усмішку, скажімо, для росіян. Так само можна тоді пісня про діяло, там про подушку придумати. Що таке для нас, українців, пісня про рушник? Це пісня оберіг, це пісня, де є матір, де є образи рідної домівки, стежки, і оця символіка на рушниках, яка читається і передається від матері до сина. Тобто, це такі глибинні пласти народні. Скажіть, ось такими труднощами. Наші перекладачі стикаються, і як вони їх долають, чи вивчали ви ці ось моменти? Мовою приклад знавчою це очевидно йдеться про переклад реалії, тобто специфічних понять, які є в кожній літературі і в житті кожного народу. От якраз рушник, це специфічна реалія нашого народу, як і думаємо, скажімо, у росіян, є, наприклад, билина. Там у нас немає билини, і багато інших речей: там криниця, скажімо, колодець, це зрештою не зовсім так, грина або так. оселя. Так само, і от тут все залежить від майстерності перекладача. Я, скажімо, зараз пригадую, як працюючи над Військомовним кобзарем, і Рильський, і Ушаков, і свого часу Лен Миколайович Новаченко був третім співредактором вже в 64-му році, коли до 150 річчя Шевченка перекладав цей текст. І от там стикнулися з класичною річчю Катерина, скажімо, поема. І цю поему перекладав Ісаковський свого часу. І от там є така ж реалія покотьоло. Що це таке за покотьологи? І лист пише Рельський до Ісиковського і пропонує різні варіанти. Він говорить, що ви гарно зрештою інтерпретували російською мовою, але покотьолог, як і ваші попередники. Ви обійшли у словнику Далі. Сказано, що це дерев'яний кружок, щось на рівні іграшки дитячої. Як це відтворити? З огляду на те, що Шевченко йшов від романтизму до реалізму. Очевидно, цей приклад конкретики такий бажаний. Його б треба було б відтворити в оригіналі. Якщо не зраджує мені пам'ять, ополонка по котоло червоніє, тобто та ополонка, в якій зрештою втопиться Катерина. І співредактор російськомовного видання Новоченко запропонував колобок. Заходить, зрештою до смішного зовні. Може нагадувати ну, колобок, але й до сьогодні, скажімо, оця реалія не відтворена читаємо в російськомовних виданнях Шевченка хлопці, молодиці, парубки, дівчата. Підхід дуже наївний, якщо, скажімо би, з далеких мов, незбіжно спорідно інтерпретувати з англійської, скажімо, залишати ці речі на то постійно ми б зверталися до приміту. Це найкращий вихід. А от е, окремі інтерпретатори знаходять специфіку в етносі, в ментальності того народу, який вони інтерпретують крізь призму того чи іншого. твору. Ну, от один такий з прикладів. Іван Миколайович Шиславський, російськомовний поет, який все життя прожив на Україні. Так. І, до речі, він Звання лауреата Шевченківської премії один із небагатьох російськомовних Шоков... До речі. Зараз в одинадцятому класі да. творчість вивчають в складі української літератури. Наці там розділ російськомовні письменники, там де Кисельов, скажімо, да, так. Да. Хоча він українською трохи теж писав під кінець по двомовний свого та, так, життя. І так. У Шоков так само рибалко і та. багато інших. Ну от, скажімо, він перекладає Малишка, і боєць ні з поезії Малишка мріє про те під Сталінградом, як зустріне вдома на Україні. От ми ж згадули пісню про рушник. Зрештою, такі так тут боєць згадує як зустріне, значить, хата не обжита кої мати десь при киганці як колосом золотого жита, золоскочий вітер по щиці. А vyšlavsky це місто твори російською мовою так: в темній хаті небельоною з отцом сидять при ночніки, каласкаміржись, і що зелений, защекочить вітер по щике. А Дивіться, необжита хата в нього ні більона. І це дійсно прекрасна деталь, яка відтворює специфіку українського народу. Так, ні, а... в Росія, ні в ні Білорусі в білорусів хати оце не білять, А так. тут мама й тато, значить, побіють, бо син приде, значить, це заради чого вони живуть. Ну, оце якраз зразок того, коли реалію можна відтворити зовсім іншими засобами, не просто подавати зноску. Ну і тут, очевидно, цей літер підхід до перекладу, він якраз спрацьовує. Чим далі від слів, бо. Не треба чіплятися за слова. Ти будеш ближче до суті. Отже, художній переклад – це не той, який прикладає кожне слово обов'язково, знаєте, синхронно, так би мовити, а він прикладає образ націльний. Вислухайте програму Загадки мови, і ми далі ведемо розмову про мову художніх перекладів із доктором філологічних наук, професором Київського університету імені Бориса Грінченка Володимиром Івановичем Кузьменком. Володимир Івановичу, є ще звуковий бік художнього твору, особливо якщо говорити про поетичні твори, бо їх частіше читають у голос, ніж, скажімо, прозові. Як відомо, поетичні твори часто рясніють такими ще й звуковими засобами, які ми називаємо асонанс і алітерація. Ну, це найтиповіші засоби, є ще але я нашим е, слухачам нагадаю, асонанс – це повторення схожих або однакових голосних накопичення. по поволі розмовляють з полем у Шевченка, там 13 голосних підряд. А повтор однакових приголосних чи близькозвучних – це у нас алітерація. Хто це, хто це по цім боці, хто це чеше косу, читаємо Шевченка. Це нагромадження накопичення шиплячих, свистячих, зубних, нагадує чисання коси, тобто такий звуковий малюнок, який підсилює емоційність в цій частині балади утоплена Шевченка. Скажіть, чи обов'язково перекладач поетичних творів зберігає оці звукові малюнки, тобто використовує ці ж самі звукові засоби? Ви знаєте, сучасна теорія практика перекладу, якраз в реалізацію цього питання, про яке ви говорите, доклала чимало зусиль українська перекладацька школа, виходить із того, що немає мов, з яких би не можна було перекладати, і немає мов, на які б не можна було перекладати. Mm -hmm. В єдності, змісту і форму. Це вже сьогодні аксіома. Тобто немає поетів або речей, які би б не піддавались інтерпретації, як раніше вважалось. Ну і от, зокрема, звукопису, або інші специфічні особливості поетичного тексту. Це і анафора, скажімо, коли однаково починаються рядки, і епіфора, коли вони закінчуються. закінчуються. Да. крім того, що ви сказали, літерація, асонанс, звукоповтори, звуконаслідування багато інших речей. Так само треба їх враховувати, як і всі інші особливості форми. Ну от, кілька прикладів можу навести. Скажімо, те, що ви говорили, Шевченка наводячи: "Хтосе, хтосе, чи шекосу потім боці, хтосе", або ж "Неначе ляля в льолі білі". Чи треба, скажімо, зберігати? Такі речі або в його ж заповіті поховайте та вставайте кайдани поривіта. От Шевченків цей заповіт, починаючи з 45-го року, фактично в ну, 46-му, 846 му році я маю на увазі, бо заповіт написаний 25 грудня 845 року, перес. А вже почали з'являтися російськомовні кобзарі Гербеля, в тому числі переклади заповіту Лтоновській, Пунін, який, до речі, перший російський лауреат Нобелівської премії перекладав заповіт вісім рядочків і вскочив халепу, не відчувши різницю в омонімах Шевченка, щоб вони широко. По полі Дніпро і Кручі у Будіна, щоби лані і Ну, Лани, Лані. Так, так, так звучить. Але от рядки, оці, як Вернічуковський, в своїй книзі Високе мистецтво називається «Звукові подхвати, залишались неперекладними. Схороніть її в останті: Твардовський, Ісаковський, Тихо, ну, навіть Ушаков, якого ми вважаємо одним із найкращих перекладачів Шевченка, бо він російськомовний поет України, доклав чимало зусиль до інтерпретації Шевченка і в п'ятитомниках його, і в повному кобзарі 39-го року, скажімо, і Дальших цього місця не вітворив. Я перепрошую тільки для наочності своїм студентом, іноді демонструю свої приклади. Чим далі від слів, як казав той же Чуковський, тим будеш ближче до суті. І от схороніть її в останній до слів ближче до суті. отпівайте і вставайте. В Росії ж отпівають покойні. Так і дивіться, отпівайте і вставайте, розбивайте кови і свободу кріпіть голубою крою. Здається, ну це взагалі парадоксально. Але на перший погляд римеці внутрішніх ці внутрішні, оці звукові подхвати, як каже Збереження. Чуковський, збережені. Це і я зрештою звукопис АйТі Айті, да? а по друге ми наближаємось до суті Шевченка, бо вражеська злої кров'ю, як всі перекладачі російськомовні, відтворюються місце. Вони йдуть просто калькуючи за принципом, як в називає, машинного мушинного по рядках. Переповзає муха рядочка на рядочку. Ми так само чіпляємося до слів. А тут я відходжу від цього голубою кров'ю. Вражеська ця кров, оця кров асоціювалася з барською. Перепрошую, російською мовою Лесі Українки. Чи блакитна кров пролється, як пробити пану груди? є зразок перекладу до цих літерацій, або інший приклад у. Точини, Лебелла Форнаріна, один із ранніх віршів, гуляв над Сібером Рафаель в вечірній час в іюні. Се сум, се сон, лі лі і я лі Дивіться, який звукопис. Цікаво. С, ль, значить, Новиченко, який свого часу написав монографію з приводу дослідження творчості Точини, коментує. Тут, очевидно, молодий поет хотів передати солодке звучання італійської мови, бо його прообраз Мадонни – це звичайна жінка проста. Ушаков відтворює це місце, в тому числі літерацію, скажімо, сесію «Гуляв над тібром Рафаель в час свою, ні осінь, осон, льо-льо-льо-лю, люблю люблю люблю Uh -huh. Можливо, є якісь порушення, зрештою, але, як відомо, перекладу без безстрат не буває, але цей звукопис збереже. Володимире Івановичу, відомо, що в теорії звукопису літературознавці виводять таку закономірність, що, скажімо, голосні звуки мають своєрідне значення чи енергетику, накопичення. Їх от у Бальмонта є, у Артюра Римбо, коли, наприклад, звук «О» чи «У» — це сумні такі звуки, знаєте, з місяцем пов'язані, з ніччю, а, скажімо, «А» — це такі революційні перетворювальні звуки. Я Колись вивчав звукопис Тараса Шевченка, і це по суті було підтвердженням конкретно його асоціація, літерації, які ми бачимо. Скажіть, чи десь в літературі, чи можливо ви безпосередньо цим займалися? Чи закріплено це ось значення за голосними? Що воно однакове в різних мовах? Чи може бути так, що в нас о у сумний? Я, наприклад, у французькій мові це навпаки, звук там, наприклад, радісний, оптимістичний, веселий, притворювальний, рушійний такий? Ну я думаю, що до конкретних окремих звуків, то це зрештою наше їх оживлення, чи оприв'я. Цим жили символісти. символісти, і російські, і українські в тому числі, і ранній Тичина, якого я вже цитував, і ранній Вороний, там, правда, у нього інші були захоплені, але і з символізмом теж пов'язаний Олександр Олесь. Тому тут однозначно так не скажеш, бо приязка немає да, такої привязки до конкретного ауера. тут є одна річ така, на яку би варто звернути увагу. Не будь-який перекладач може взятися за першого ліпшого поета чи там письменника, якщо, скажімо, у нього стоїть завдання от відтворити може на рівні технічному чи на рівні інформаційному, Він і зробить. Але, скажімо, такого поетичного перекладу, який би доніс до іншомовного читача в єдності з містою форми, головне, з естетичним такою чи задоволенням, навряд чи вдасться. Тут повинно йтися про спорідненість інтерпретатора з тим автором, якого він взявся перекладати. І тут навіть, якщо далекі епохи їх роз'єднують, але є якась така спорідненість духовна, от тоді перекладач-інтерпретатор відчує оце наповнення тих же звуків, чи приголосних, чи, чи голосних, і буде от зразок майже адекватний, скажімо. А які ви дали б рекомендації молодим творчим людям? Ми прекрасно розуміємо, що це дуже складна професія, прикладач, але водночас цікава. Можливо, рекомендації на що звертати увагу, тобто, які науки можливо вивчати, чи це просто бо є дано від природи, або його просто немає? Ну значно не скажеш, але безперечно, знання мов черговий раз хочу повторити цю мудрість стародавніх греків. Чим більше знає мов людина, тим вона вища в плані людяності, тим більше вона людина. Скажімо так, це перше. По-друге, помічати, скажімо, мовні огріхи в рекламі. От перш ніж до вас, дійти сьогодні, побачив. Там на кількох рекламних плакатах такі ляпсуси, ну скажімо, там ніжність у кожній строчці. Ага. Це про Крем. Можливо, в цьому і принада реклами, хоча я дуже сумніваюся, щоб, скажімо, у такий спосіб глядач, якщо побачить, шукаючи мовні помилки, зверне увагу на той Крем. Так. Але скільки таких ляпсусів? В тому числі, чим ми з трибун високих, народні депутати, державні діячі, приймати участь, приймати ну, ріже це все слух так. Я рахую, я рахую, не знаю, чим вони там рахуються. А наголоси, ну, да. читані, а наголоси без, без, безперечно. У нас на кафедрі лежав лист, і не знаю, чи підписав завідувач, ні. Запрошуємо вас на захід. Думаю, чого ж не на захід? На схід може б краще запросити. Йдеться очевидно про зустріч, про круглий стіл, так, але так. от там так написано. Так. починається, очевидно, все з знання елементарних речей, мовних, хоча мов не Ну а тоді, безперечно, читати. Сьогодні не модно це, але нічого шляху немає. Читати хороших поетів, і тоді поступово виробиться свій смак. Ну і безперечно займатись, бо як тільки думати, хто краще пораду дасть, самому нічого не робити, нічого з цього не вийде. Треба самому проводити. Рекомендації і останні запитання Володимиру Івановичу: напевно, найбільше перекладений серед наших авторів Тарас Шевченко. Це так чи ні? Ви знаєте, і так, і ні. Перший повний, як тоді називали, російськомовний кобзар вийшов у 39-му році до ювілею Тараса Григоровича до 125 двадцяти річчя. Справді на той момент багато речей туди включених було таких, яких попередні, скажімо, редактори не мріяли навіть туди включити, але однакож не потрапили багато текстів, які лише, скажімо, в умовах розбудови незалежності, от в селі суботу. Там і інші сполітичних міркувань оприлюднені, не кажучи вже про те, що, скажімо, якість багатьох інтерпретацій, м'яко кажучи, не на високому, на, рів. не на високому рівні. Угу. Якщо так от підходити, плюс додати до того, що кожне покоління повинно мати свій переклад великого першотвору, то звичайно хотілося б побачити новий не тільки російськомовний, а й німецькомовний, і англомовний, і і так далі. Тут до безмежності, в тому числі і передовсім Кобзар, бо це батько нашої нації духовної. Тому через, через нього ми так само говоримо, розмовляємо з читачем сьогодні. Ми сподіватися, що ось наступного року, який має пройти під гаслом 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, побачить світ нові переклади, цікаві переклади, більш професійні. А на сам кінець я хочу подякувати за участь у нашій програмі. Доктору філологічних наук, професору Київського університету імені Бориса Грінченка Володимиру Івановичу Кузьменку. І сподіваюся, що ми ще не раз з вами зустрінемося. Дякую, дякую. На цьому ми з вами програму завершуємо. Її підготував і провів Олександр Авраменко. Будь.